«Я жалкую лише про те, що Кайтаро зараз не з нами», – промовила дівчина. Вона говорила тихо, не переймаючись акцентом, усвідомлюючи, що чоловіки ловлять кожне її слово. «Якби Джеб був живий, ми б тут не сиділи», – похмуро зауважив Тімельянов. Японець помилявся, по вільному у трансі продовжувала Лаура. Тимур злився на неї. Здавалося психолог навмисне, розтягуючи слова, смакуючи тріумф. «Треба було самого початку послухати мене». «Ти знаєш, як їх зупинити?» Ріно схопив її за плече. Лаура повільно повернула голову. «Я не знаю. Ще не знаю. Як і ви. Я ще багато чого не розумію». Я точно знаю, що ми спілкуємося зараз не з ботами. Хорт хотів почути ботів, але він натрапив на дещо інше. І він це зрозумів. Саме тому він так безстрашно погнався за ботами у перші дні після втечі. Він думав, що зможе порозумітися з цим, з чим, що воно таке на посівріно. З чим ми говорили? Пам'ятаєте, я розказувала про колективне несвідоме, про все лихе, моторошне і потворне, заховане глибоко у підсвідомості людини, багатьох людей. Я думаю, оце воно і є. Гадаю, завдяки мозковим платам воно змогло ні, не матеріалізуватись, а впливати на ботів, а значить впливати на матеріальний світ. Це якась особлива форма свідомості, і саме вона розпоряджалася ботами під час утечі. Виходить, щось вилізло з місків і стало, стало як ляльковод, підсумував Алан. Так. Тільки не ляльковод, а психоістота. Так назвав би його мій професор, великий прихильник Карла Юнга. Тимур мовчав і думав про те, що теорія про ляльковода чи психоістоту не пояснює, звідки боти дізналися про їхні виласки, про альдостерон, про газову атаку. Його роздуми перервало нове повідомлення Тимуре, ти тут? Давай картинки Багато людей померло, бо Хорст перестав показувати картинки Українець обливався потом У кабінеті стало нестерпно жарко Вимикайте його Великі краплі поту котилися з лоба Давайте перенесемо цю машинерію в житловий корпус. Я не можу більше тут сидіти. Алан потягнувся і лупанув по кнопці «Пауер». Екран погас. Тихе, полегшене зітхання пронеслося кімнатою. Передавач монітор та клавіатуру перетягли з робочої кімнати Хорта до великої зали в корпусі «ДВ». Ральф Доенберг тримався осторонь, ігноруючи апаратуру. Для канадця не було потреби її роздивлятися. Він знав або принаймні здогадувався про її призначення. Установку зібрали, хоча запускати її ніхто не поспішав. Вмикати, буркнув Тимур. Зачекай, сказала Глаура, воно жодного разу. Не написало «Я», той що подивився на неї Алан. Ви не розумієте, у цієї істоти досі немає самосвідомості. Воно називає себе так, як називав його Хорт. Воно існує для самого себе радше як об'єкт для нас, людей, ніж як самостійний суб'єкт посеред нас. І що це в сраку означає, розумнице, встряв ріно Хетхантер. Лаура виглядала розгубленою. Ральф наблизився до гурту і наставив вуха. Воно дитя, тобто, вигнув броби канадець. Дюпре повернулась до старого професора. Ця істота знаходиться на рівні розвитку трирічної дитини. Воно не усвідомлює себе як суб'єкта діяльності, а значить не усвідомлює результатів своїх дій. Рефлексія є базовою властивістю суб'єкта, завдяки якій стає можливим регуляція життєдіяльності. Крізь ботів вилізло багато лайна, яке накопичувалося в нашій підсвідомості поколіннями. Дякуючи москвим платам, ця істота з фантастичною швидкістю всотує в себе знання про наш світ, завдяки чому може розв'язувати задачі, що під силу лише професорам чи академікам, але не тямить, не осягає цього. Воно вбиває і в той же час ставиться до цього як дитина, яка із задоволенням Розламала щойно куплену в супермаркеті іграшку. І це значить, пробурмотів Тимур, втупившись у напружене обличчя дівчини, це значить, Лаура обвела всіх важким наїжаченим поглядом. воно вбиватиме далі. Гаразд, що робити нам, змінив тему розмови Алан. Ти маєш на увазі... Чи повинні ми залишатися і. Тимур не договорив. «Так. Кейтер мертвий. Нас ніхто не тримає. Мені плювати на Кацура та Кеду чи на Штайермана, Ми можемо забратися і поїхати геть. Але це неправильно», – потупився Тимур. «Ти хочеш бути правильним, але мертвим?» – спалахнув Аллен. «Ні. Просто подумай, що станеться?» коли боти доберуться до великих міст. Американський інженер замислився. Ральф Дорнберг, міцно столивши губи, мовчав. «Я не кажу про муки совісті», – твердив далі Тимур. «Я й сам був би не проти звалити. Та мене не один тиждень, поки челійці звагнуть, з чим мають справу. Ми знаємо, що боти мають альдостерон». І чекати на їхню смерть марно. Загине без ліку невинних людей перш, ніж їх приборкають. Я дуже сумніваюся, що Пентагон допомагатиме чилійській армії консультаціями. Уявляйте, скільки знань боти вберуть у себе за цей час. Через місяць вони стануть практично невразливими. Як ти пропонуєш цьому зарадити, мовив Грінланд? – Я не знаю. Що я знаю напевне, так це те, що у нас немає вибору. Що? По-перше, я не думаю, що воно так легко випустить нас із пустелі. А по-друге, у нас лишилося недостатньо машин, щоб відвести всіх за один раз. Кілька чоловік повинні будуть лишитися в NGF Lab і чекати, поки хтось по них повернеться. Тимур розвів руками. Мовляв, давайте, хлопці, хто з вас погодиться на таке? Після чималої паузи Ріно звів брови і проказав. Українцю, коли ти так говориш, мені хочеться тебе вбити. В той же час... Не можу не визнати, що ти маєш рацію. На мене не розраховуйте. Я міг би лишитися в лабораторії, але я не повернусь до цього триклятого місця. Навіть не думайте». «От лайно», – процідив американець. «Як так вийшло? межу у пастці?» Ральф опустив підборіддя на груди. Тимур запропонував. У нас є альдостерон. Ми знаємо, як спілкуватися з ботами, чи, принаймні, можемо впливати на них. Ми повинні спробувати поговорити з ними, переконати їх. Тільки тоді нам дасться вибратися звідси живими. Невідомо, що взяло верх. Почуття відповідальності, боязнь опинитися серед тих, кого покинуть на у комплексі, чи банальний страх потикатися в пустелю. Проте ніхто йому не заперечив. Але не сьогодні, – рішуче замотала головою Лаура. Я хочу все одумати. Ця потвора, що вилізла з їхніх голів, може добряче попсувати нам життя. Мені потрібен час. Того вечора змонтований у головній залі передавач так і не вімкнули. За мовчазною згодою побачення з психоістотою перенесли на наступний ранок. Четвер, 27 серпня, 23.49. Спальне крило. В двері постукали, чи точніше сказати, погрюкали. Тимур не озвався, бо знав, що з такою силою Коло шматити в двері може тільки Ріно, і вже замить, незалежно від того, якою буде відповідь, хетхантер валиться в кімнату. Хлопець не помилився. Двері розчахнулися, і в проміжку вигулькнула нечесана голова південноафриканця. африканця Ледь підсвічене світлом настільної лампи обличчя мало нахмурений і втомлений вигляд. Спиш? Ні. На колінах українця лежала нерозкрита книга Конго Майкла Крайтона. Хлопець ніяк не міг налаштуватися на читання. «Вставай, без вихилясів», – сказав Ріно, – «є розмова». Тимур, не розпитуючи, підвівся і почав натягати джинси. «Гріндон зв'язався з Пентагоном», – пояснив хедхантер. «Чому?» – «Абісь його зна. «З власної ініціативи». Попросив підмоги. Українець на хвильку припинив застібати Гудзика на джинсах і подивився на Ріно. Згадався нещодавній епізод з Кацуро та Кедою. «Ти його побив, так?» «Та ні», – відмахнувся здоров'як. «Не чіпав я його. Просто він каже, що на нас забили болт. Попросив покликати тебе. Хочеш, щоб ми втрьох усе обговорили». Окей. Тимур накинув сорочку і разом з Південноафриканцем залишив спальне крило. Алан чекав у кімнаті відпочинку, сьорбуючи про холодний чай. Вигляд у нього був кепський, явно сердитий, але разом з тим приречено апатичний. Як у людини, котра щойно програла в рулетку мільйон баксів, і зараз зміркую над тим, що робити – вкоротити собі віку чи спалити до дідька казино. «Півгодини тому я розмовляв з якимось мудаком із Міноборони», сказав Грінланд Морщича Лоба. З моршки поповзли в гору, зайнявши половину його лисини. Склавши по турецькі ноги, Тимур мостився на килимі біля дивана. «Це вони вийшли на нас». Ні, я сам подзвонив. Як? – здивувався Тимур. Знаю, ми домовилися цього не робити, але я не міг не подзвонити через інтернет. Зателефонував по скайпу. Вийнявши сигарету, Ріно закорив. Смужка диму поплевла до стелі. Тимур потер очі. Що, так просто подзвонив по скайпу Пентагон? Бляха-муха! Це як у якомусь. Хіба таке можливо? Не зовсім. Я зателефонував у колцентр, а потім допросився, щоб мене з'єднали з кимось, хто має уявлення про НДФ. Я сам не вірив, хоча мене таки перемкнули на якийсь протиральний кашталів з гімалайськими піками на погонах. Продовжую. Я почав розказувати коротко і певна річ без прив'язок до імен про те, що у нас діється. Розмову записували, я знаю. А потім той мудак спитав, чи я розумію, що розмовляю нешифрованим каналом зв'язку і чим це мені загрожує. Я, звісно, відповів, що так. Я ж не мав іншої можливості додзвонитися. Потому тому, що секунд двадцять намагався втовкмачити йому, що без втручання спецвійськ ми тут довго не протягнемо, коли той гівнюк, певно отримавши інструкцію від когось, хто стоїть вище, перебив мене і сказав, щоб я більше не дзвонив. Алан ковтнув чаю і плямкнув. Я спробував, але жоден з номерів тепер не відповідає. «І що?» – спитав Тимур. «Штати умивають руки. Не просто відмовляються допомогти, а відкрещуються від нас. Ми тепер самі по собі». Тимур нахмурився, дивуючись, якого дітька Грінлон витягнув їх з ліжок. Наче було щось таке в тому дивне, як вчинив Пентагон. «Я не розумію». А ти очікував, що досить тільки свиснути, і сюди примчить кавалерія, як у ваших старих довбаних вестернах?